Корабель. Корабель – плавальний засіб, який використовується як транспорт До XIX століття в ролі корабельного двигуна «Суден» використовувались вітрила Пізніше їх замінили парові, турбінні, електричні, атомні двигуни Кораблі поділяються на військові, вантажні, пасажирські, промислові та допоміжні Сучасний пасажирський корабель – це величезний плавучий готель, у якому пасажири мають усі можливі вигоди.